Platja. I és que aquest cap de setmana s'ha disputat a Torredembarra a un... a la final de la Copa Catalunya d'aquesta modalitat de futbol platja. I l'ha guanyat l'equip de roses, el Harris Vard, l'equip de Napo Cayuela, el qual ja tenim a l'altre costat del fiu telefònic Napo. Molt bon vespre! Hola, bona tarda. Bé, un final de la Copa Catalunya doncs, que vau disputar davant del Sirius a de Torredambarra, l'equip local, i eh, va acabar 5-5 i a la pròrroga es va reumposar per 0 gols a 2. Explica'ns com ha anat tot plegat aquest cap de setmana a Torredambarra i explica'ns com neix la idea d'apuntar-vos a la Copa Catalunya de Futbol Platja. Explica'ns una mica, Napo. Bueno, la, la idea pues, surt de que l'any passat el Harrisburg ja va ja van a fer les proves eh, d'aquest torneig, que és diverses disputar fitxes, no vam, no vam tenir tanta sort i van quedar eliminats a semifinals. Llavors aquest any eh, vam considerar que havíem de fer una selecció del torneig de, de futbol platja que es fa habitualment a, a, a, al poble de Roses, vam fer una proselecció i finalment doncs, ens, vam dir, ens, vam, ens vam desplaçar a Torre d'Embarra, al cap de setmana doncs, 10 jugadors, no? El dissabte va ser tota la fase eh, de semifinals, quarts de finals, vuitens de finals, de classificació dels grups, i el diumenge doncs, va ser ja semifinals i finals només. Doncs. I doncs, bueno, va estar molt bé perquè l'organització que corria a carrer de la Federació de la Futbol doncs va estar molt bé amb xers líders, amb tot que, tota la paraformària doncs, que aporta aquesta, aquests esdeveniments tant de bolet platja com de futbol platja. Uh -huh. uh, Napo, uh, també a més a més de la victòria, us doncs, ara ho endur uh, el millor jugador uh, que va recaure amb Abram i també el màxim col·legiador que va ser Dani, no? Sí, en Dani ara va ser el Pichichi en realitat això va ser un torneig espectacular que va fer en Dani i l'Abram va fer un torneig també molt complet i va ser designat el uh, millor jugador del torneig, no? Nosaltres sabíem que, que, que tots els títols individuals sempre venen donats perquè, per, el més important, no, que l'equip eh, guanyi, perquè l'equip que guanyi el que se'n porta és tot, normalment. I, bueno, nosaltres, eh, a priori, ningú comptava nosaltres, perquè l'equip anfitriol, era és el Xiris, pues, té set jugadors de la selecció catalana, i nosaltres pues, portàvem només en Nelson, que ja coneixia tots aquests, tot aquest bombillo del futbolplatge, no? El que, sí. que nosaltres, pues, eh, pas a pas, ens vam anar a plantar la final, i encara que no vam gaire suport del públic d'allà, perquè eh, jugàvem com a visitants, doncs al final pues, eh, es va decidir pel got joc desplegant del nostre equip i vam poder assolir la copa. Uh -huh. Explica'ns una mica quin equip vas portar, a part de Dani Aro, Abraham, Nelson, quin és, és Barona, Napo? Uh, Portem en Antibu, uh, i els jugadors de camp va, van anar, en pues, Manel Camacho, en Tito Montoro, en uh, Miguel Fuentes, jo mateix... En Marco Rodríguez, en Nelson, en Daniaro, en Abramuget, en José Torres eh, i ja està, que ens deuen anar. Uh -huh. uh, per altra banda, a Napo la setmana que ve uh, des del 27, uh, 27, 28 i 29 es disputa a la Corunya el campionat d'Espanya explica'ns una mica com heu previst aquest viatge ja que sereu representants de Catalunya aquest, en aquest campionat d'Espanya de futbol platja explica'ns com, com ho fareu i com heu, ho heu previst tot plegat bueno, la veritat és que ens agafa una mica correcuita, no? perquè nosaltres pues, ho teníem plantejat perquè més que fer un equip de... Eh, vam anar un grup d'amics, no? A l'Hospital, i pues, un cop de setmana a Torra d'en Barra, eh, a viure l'experiència del torneig de futbol platja, que doncs, en un normalment només juguem el de... el de Roses, però de Roses, i, i tots els que es presentaven a la Torra d'Embarra, pues, a part de jugar al seu torneig local, fan una mini gira per tota la costa catalana, jugant torneigos. La veritat és que nosaltres, nosaltres som una mica principians i el viatge aquest de, de La Corunya, pues, ens agafa que no tenim eh, la logística no la tenim preparada. El que està clar és que, que, clar, que ja que nosaltres som els representants de Catalunya, pues, no deixarem escapar la de viure tot un campionat d'Espanya Eh, amb la il·lusió i amb, la, i amb, doncs, amb, amb, amb les ganes que es queda preparant un campionat com aquest no? eh, ens hem de reunir entre avui i demà per veure si tenim suport de l'Ajuntament de Roses en aquest viatge el que està clar és que l'estància tot el que és els tres dies de allà de convivència corren a càrrec de la Federació Catalana mm. Per tant, doncs, eh, suposo que contents, no?, per aquesta victòria i doncs, per portar Rosa a l'universal del futbol platja català, en aquest cas. Home, sí, la veritat és que Rosa ja fa un torneig local, com tot, com tot ja fa, eh, fa 20 anys, quasi, i que sempre era la festa de l'estiu que tota la gent de Rosa esperava per, una, doncs, per jugar una mica a futbol platja, perquè és una cosa nova, perquè és una cosa distreta, passes un dia maco, amb música, on molta gent, amb tota la gent del futbol, doncs és difícil que la puguis gaudir perquè has de, has de ser un privilegiat i has de doncs, haver guanyat el càmpigament de Catalunya perquè no n'hi passa el càmpigament d'Espanya. Pues nosaltres anirem contentíssims, som un grup d'amics, i independentment del resultat el que volem deixar el nom de Roses doncs, i de l'Empordà doncs, en, en, bon, en un bon lloc. I de fet, eh, curiositats de la vida en a por, eh... Uh, Napo que ha jugat en el pla particular que és uh, l'únic jugador que ha guanyat uh, la Copa Catalunya en les dues modalitats, de futbol 11 i de futbol platja, l'Arab, perquè la va guanyar ja uh, l'any 93, sinó no l'has uh, davant de l'Espanyol amb l'Andorra, no? Explica'ns una mica aquest, uh, aquesta dada, si més no curiosa, no? Sí, bueno, m'ho va comentar l'Israel, que és el vicepresident de la Federació Catalana, en allà, em va dir, hòstia, Napo, tu ja la vas guanyar amb l'Andorra, i jo no me'n recordava de que perquè... Que, doncs, que era la mateixa, però en moment de rebre la Copa vam veure que la Copa Catalunya aquesta que, que dona la Federació Recona de Futbol és la, exactament la mateixa Copa que rep el campió de la Copa de Catalunya que estem habitualment a veure el Barça o l'Espanyol que la, la guanyen i l'han deixat per custodiar durant 5 mesos i després de tornar, no? I curiositats de la vida, doncs jo en la meva època de professió de futbol l amb l'Andorra l'any 93 la van guanyar per plena l'Espanyol i ara, doncs, amb 42 anys, em trobo que la guanyo a futbol platja i és una il·lusió terrible, però ser l'únic jugador que l'ha guanyat en dues, les dues modalitats, futbol platja i futbol 11. Uh -huh. uh, ja per anar a l'anar, l'objectiu d'aquest uh, campionat d'Espanya a la Corunya és uh, quedar campions o ja és per la Parlo des de la més desconeixença absoluta, perquè la veritat ja no mai que el capítol d'Espanya a futbol platja. Tothom ho dir, nosaltres vam anar a tothom barra de Campionat de Catalunya a l'Ori i a passar-ho bé. El que passa que sabem que Catalunya és una potència eh, esportiva dins l'estat espanyol i sabem que el fet de representar Catalunya i el fet d'haver assolit el Campionat de Catalunya ens dona doncs, molt de números de, de, de quedar en una bona posició. Nosaltres igualment anirem a, a gaudir aquesta experiència esportiva d'una modalitat doncs, que va agafant aquí a casa nostra i bueno, anirem pas a pas, que és el que s'ha de en aquests moments, i sobretot a, a, a fer una convivència sana i esportiva ja a la Colonia. Uh -huh. Doncs en uh, n'àpoca jugada, de veritat. Uh, moltíssima gràcies per atendre'ns i que tingueu moltíssima sort en aquest uh, desplaçament a la Corunya en aquesta fase final del Campionat d'Espanya de Futbol Platja. Estarem des d'aquí molt pendents de la vostra actuació. Gràcies. Molt bon vespre.